Fatir Yaradan Suresi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adı ilə Elhamdülillahi fāṭiri s-samāwāti w-l-arḍi jāʿilil-malā'ikati rusulan ulī ajniḥatin matna wa thulātha wa arbaʿa yazīdu fil-khalqi mā yashā' inna Allāha və yeri yaradan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 Müdirichter Ya ayyuhan nas dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayril lahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha ey insanlar Allah'ın size verdiği lütfünü bir hatırlayın. Allah'tan başka size göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Necədə haqqdan döndərilirsiniz? Ve ikezebuka Eğer onlar seni yalancı hesab etsələr, bil ki səndən əvvəl də elçilər yalançı hesab olunmuşdur. Bütün işlər ancaq Allah'a qaytarılacaqdır. Ya eyühen nas in vaadullahi Ey insanlar, həqiqətən Allahın vədi bir həqiqətdir. Goy bu dünya sizi aldatmasın. Kovlayan şeytan da sizi yoldan çıxartmasın. İnne'ş şeytan lekum Şübhəsiz ki şeytan sizin düşməninizdir. Siz de onu düşmən sayın. O öz tərəfdarlarını o tacini olmağa çağırır. Ellezine kafarulhum azabun şadid. Vellezine amenu ve Kafirler üçün şiddətli əzab tədarük edilmişdir. İman getirib, yaxşı işlər görənlər üçün isə bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlanmışdır. Əfə <Sessizlik> mən züyinə ləhu su-u əmərihi yudillu mən yəşəə, və yəhdi mən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 فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَغْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَارِكَ النُّشُورِ Buludları hərəkətə gətirən küləyləri göndərən Allahdır. Biz onları ölü bir diyara tərəq qovub, yeri ölümündən sonra onunla canlandırırıq. Diriltmə də belə olacaqdır. <Sessizlik> Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-karimut tayyib wal 'amalus salih yarfau walladheena yamkuruna as-sayyaati lahum 'adabun shadid wamakru ulaika huwa sahibi olmaq istese Bilsin ki, qüdrət bütünlüklə ancaq Allaha məxsustur. Gözəl söz ona tərəf yükləlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Pis əməllər işlədib heyləgərlik edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları heylələr də boşa çıxacaqdır.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 عَزْفُ ثَرَاتٍ سَائغٌ شَرَابُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجُ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 Allah'ın lütfünü ahtarıp tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Yûliju all-leylə finn-nəhəri və yûliju all-nəhərə finn-leylə və səkhərəl-şəmsə vəl-qamər kullun yəcri ləəcəlin musəmmə dəlikum <Sessizlik> all rabbukum ləhul mülk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 Sizin ondan başqa yalvardıqlarınız xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib değillər. İn taduuhum la yasmau duaa'akum wa lau sami'u mastajabu lankum wa yawma lqiyamati yakfuruna bi shirkikum <Sessizlik> wa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 تطعم الفقراء الى insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allahsa zengindir tərifə layiqdir ey şey yədhibukum Məna zalik alallahi biaziz Əgər istəsə sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Bu Allah üçün çətin deyil. Wala taziru vazratu izra ukhra 111. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا 112. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة 113. ومن تزكى فإنما وَإِلَى لنفسه وإلى الله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 Çölge ile bürkü de eyni değildir. وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Dirilerle ölüler de eyni değiller. Şüphesiz ki Allah istediğine hakkı eşittirir. Sən isə qəbrlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. İn əntə illə Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən. İnna arsalnəka bilhaqqi bəşirənə və illə xalafihə nadir. Həqiqətən bil səni haqla müjde verən və qorxudub xəbərdar edən olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən bir peygəmbər gəlmiş olmasın. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ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 Sonra mən haqqı inkar edənləri yaxaladım. Görəydim mənim onları hələk etməyim necə oldu. Allah anzala minas samâi mâ'an وَمِنَ Allahın جُدَدٌ yağmur وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ وغرابي yağmur və onunla وَغَرَابِيبُ سُودٌ مَأَيَّرَ اللَّهُ غَيْرَ مِنْهَا يَاغْمُرَ DAĞLARDA DA MÜXTƏLİF RƏNGLİ AĞ QIRMIZI VƏ TÜNT QARA cığırlar ƏMƏLƏ GƏTİRDİ وَمِنَ النَّاسِ وَالْزَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ Əlvanuhu kə dəlik, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır.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 Yərcunə ticəratən ləntəbūr Liyuəffiyəhum ucūrahum və yəzidəhum min qadlih İnnehu qafūrun şəkūr Allahın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar və ve özlərində verdiyimiz rüzilərdən gizli və aşkar xərciliyənlər, Səmərəsiz olmayacaq bir ticarətə ümid edirlər ki, Allah onlara mükafatlarını tam olaraq versin. Üstəlik də onlara öz lütfünü artırsın. Həqiqətən O bağışlayandır, şükrün əvəzini verəndir.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 görəndir. "Tumma awrathna al-kitaba min ibadina faminhum zalimun Sonra kitabı kullarımız içerisinden seçtiklerimize miras etti. Onlardan kimsi özünə zülm edər, kimisi orta yol tutar, kimisi də Allah'ın izniylə yaxşı işlərdə öndə gider. Böyük lütfdə budur. Cənnətə Onlar ədim bağlarına daxil olacaq. Orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar deyəcəklər: Kəm guccəni bizdən uzaq edən Allah'a həm də olsun. Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. Alləzi ahallana daral muqaməti min fəzlih la yamassunā fīhā naṣbun və lā yamassunā fīhā rugb. Öz lütfi ilə bizi əbədi iqamətkahta yerləşdirən odur. Orada bizə nə bir yorğunluq üzverəcək, nə də bir üzgünlük toxunacaqdır. Vəl-ləzənə kəfəru ləhum nəru cəhənnəmə, lə yüqdə aləyhim fəyəmutu vələ yüxafafu anhum min əzəbihə, kədəlikə <Sessizlik> nəczi kullə kəfru.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 وَهُمْ يَصْطَِخونَ فِيهَا رَّنَا أَخْررجِنَا نَعمل صَالِحًا غَيْرًا الذي كُا نَععملل أَولَمْ نُ عَِّركُم يَتَذَكَّر فيِيمَن تَذَكَّرَ جَ أَكُم النَّذير فَذوقُ فَمَا لِظَّانِمِينَ مِن النَّصير Onlar orada fəryad qoparıb yalvaracaqlar. Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart ki, əvvəllər etdiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək. Onlara deyiləcək, məyər orada sizə düşünəcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Sizə qorxudub xəbərdar edən də gəlmişdik. Əleyse dadın əzabı zalımlara kömək edən olmaz. İnnal-laha İnna Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. O, köküstərdə olanları da bilir. Huvallezî cialakum halâifə fil ard fəmen kəfərə fəaləyhi küfrühü vəlâ yazîdul kâfirîna küfrühüm ind rabbihim illâ naqta vəlâ yazîdul kâfirîna küfrühüm illâ Sizi yer üzünde xələflər odur. Kafirin küfrü öz əleyhini olar. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. Qul əra eytum şürakəəkumul təd'unə min dün Aruni ma da xalqu min al-ard am lahum shidqu fi al-samawat am ataynahum kitaban fa hum ala baynatin min bal iyiduz zalimuna ba'dahu ba'dan illa ghurura Allah'tan başka yalvardığınız şerikler haqta düşündünüz mü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 İnəllahu yumsiku's-semawati vel-ardə an tazula. Wala in zaala ta in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Həqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr Ondan başqa oları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də o həlimdir, bağışlayandır. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَذًى لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدِ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 İnnəhü kənə əlimən qadirəm. Məyər onlar yer üzündə gəzip dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmək. Onlar ki, bunlardan daha qüvvətli idilər. Köylərdə və yerdə Allahdan qaçıq xilas ola biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, O biləndir. و هو على كل شيء قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء أجرهم Allah hakanı Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə dərhal cəzalandırsaydı, yer bir canlını belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxtadək möhlət verir. Vaxtları çatanda isə hər kəsə öz əməlinə görə cəza yaxud